Зміна району мешкання була важкою життєвою дистанцією, фантастичним стрибком. Але куди? Із-за його вивела натренована гика у караклуші. Скотина просилася в туалет. Зупинившись біля мосту, даблдекер випустив папугу і сам став до вітру. Тут, на березі каналу, він витрусив прутня, застебнув штани і саркастично визнав, що усю свою кар'єру так і залишався продавцем фуфла. Дабл -декер не відразу помітив, що за його розумово-тілесною діяльністю спостерігає двійко цікавих очей. З-під мосту на нього дивилась худа п'янчушка. Таких у його районі не зустрінеш. Для старечих перегонів вона була ще замолода, хоча до кондиції таких кадрів можна було довести необхідними ін'єкціями. Якусь мить вона оцінювала даблдекера, потім завдала на плечі стос перев'язаного пластику, і рушила у його бік. Шар агресивних пурпурових рум'ян заледве прикривав репану шкіру на обличчі. Та попри це даблдекеру Деккеру примарились залишки дівочої краси, бо навіть здалося, що в них є знайомі риси. Утім, він надто виснажився за останні дні, щоб правдиво бачити світ. Випорожнившись у повітрі, Раклуша приземлився на плече свого хазяїна. Підвести, пожартував Дабл Деккер вслід мешканці каналу. «Шама дійду! Не така тлушта, як ти!» – була відповідь. Леді рушила геть у бік промислової зони. Він ще трохи постояв, згадуючи, на кого ця занедбана худорба була схожа голосом. А потім, піддавшись несподіваній цікавості, спустився під міст. Туди, де, скоріш за все, вона й мешкала. Канал пахнув цілим букетом токсинів. Може, це і є дух пекельної смоли? Гребане пекло вийшло на землю і живе разом з нами, Макітрилось Даблдекерові. Тут поруч колись був невеличкий порт, призначений для відвантажування сировини на баржі. Та будь-який рух по каналу давно припинено. Даблдекер розглядів залізні двері, вмуровані в бетонну опору. У цій портовій комірчині для інвентарю вона і живе, так і є, житло, яке не треба замикати. Залізні двері подалися, Дабл Деккер опинився у невеликому бункері. Він чекав якихось специфічних запахів, але не відчув їх. Канал домінував над усіма запахами в околиці. Ліжко з різним ганчір'єм стояло просто на бетоні. Ближче до входу порожня ванна, пляшки від дешевого алкоголю, калорифер, мініатюрна газова плитка, умивальник і кран, з якого крапала вода, поруч щось на зразок телескопічної вудки і в'язка суперкартону. Пластик понесла в приймальний пункт відходів, картон не подужала, зрозумів Даблдекер. Раптово на нього накотилася грайливість, цілком невідповідна життєвому моменту. Йому захотілося згадати своє підліткове ремесло, красти чуже. Даблдекер ухопив сто з перев'язаного шпагатом картонного хламу, Реготнув і метнувся з комірчини, так, що сердешний раклуша звалився з плеча.